S-a scurs, este pe sfârșit, și dacă anul este la sfârșit, fiecare, indiferent din ce colț al lumii, probabil, poate să spună că se află în perioada sărbătorilor. Așa că am hotărât ca în această seară să vorbim despre sărbători și împreună cu Neluțu, Cosmin și Dani vom încerca să răspundem la câteva întrebări, vom încerca să găsim anumite argumente, vom încerca să discutăm despre sărbătoare și sperăm să fie un demers bun. Nu putem să ocolim tema asta în dezbaterele pe care le avem și păririle sunt împărțite. Sunt împărțite, dar de departe cele mai evidențiate poziții sunt două. Una din ele, că sărbătorile sunt o binecuvântare și trebuiesc ținute, respectate și așa mai departe. Cea de-a doua, referitor la sărbătoarea Crăciunului, este că aceasta este de origine păgână. Sunt destule voci care susțin lucrul acesta. Personal mă aflu undeva între cele două extreme, dar cu o poziție clară pe care probabil mi-o voi exprima pe parcurs. Câteva din întrebările pentru seara aceasta pe care vom încerca să le dezvoltăm în funcție de ceea ce ne va descoperi Duhul Lui Dumnezeu, experiența noastră de viață și cultura pe care o avem, bagajul pe care îl avem, pe care le punem în slujba Lui Dumnezeu în seara aceasta, la această discuție. Prima dintre ele, în ce măsură Crăciunul mai are de a face cunoașterea Domnului sus, Ne uităm în lumea care ne înconjoară, ne uităm la tot ceea ce se întâmplă astăzi de Crăciun și trebuie să recunoaștem că modul în care este evidențiată sărbătoarea aceasta are tot mai puțin de a face cu Domnul Isus Hristos. E bine, în ce măsură Crăciunul, așa cum este el astăzi, cum, este, cum sunt manifestările, sărbătoririle în ziua de astăzi mai are de a face cu, cu Domnul Isus Hristos și cu nașterea sa? Bună seara! Aș vrea să iau primul cuvântul. Prima dezbatere vreau să facem în jurul temei astea. Sărbătorile de Crăciun sunt o binecuvântare, respectiv sărbătoarea Crăciunului de origine păgână. Uh -huh. okay. Așa să începem împreună o scurtă istorie a sărbătorii Crăciunului. Te rog. Pentru că e bine de definit. Știu că o parte dintre creștini nici nu, se gândește, nici nu se gândește la originea Crăciunului, o iau ca atare, o sărbătoare frumoasă a creștinetății și o sărbătorește fiecare după cum simte și cum are relația cu Dumnezeu. Pe de altă parte, sunt creștini care afirmă, într-adevăr, sărbătoarea Crăciunului e de origine păgână, nu e instituită în scriptură, nu e o poruncă clară din partea Domnului sau Apostolilor, și de aceea nu credem că ar trebui să sărbătorim astfel de, de sărbătoare. sărbătoare sau de eveniment. Pe de altă parte, sunt creștini care se bucură de această sărbătoare și o iau ca și o sărbătoare primită din partea, din partea Lui Dumnezeu. Acum, ceea ce este clar, multă lume se întreabă, dacă e clar că a fost o naștere a Domnului Iisus Hristos, Categorii. dar oare trebuie sărbătorită sau nu trebuie sărbătorită? Dacă, dacă o sărbătorim, când o sărbătorim? E bine aleasă perioada aceasta de sărbători sau are referire cu sărbătoarea Soarelui din Imperiul Roman? Vreau să pornim de la, de la punctele astea și vă rog să mă ajutați dacă aveți alte, alte păreri sau alte... Nu, nu, te rog! În primul rând, în primul rând legat de, de sărbătoarea aceasta, Într-adevăr există ceva scrieri, nu-mi vine minte acum care părinte al bisericii, undeva prin anii 200, de deci relativ aproape de nașterea creștinismului, afirma că un creștin nu trebuie să sărbătorească o zi de naștere. Cred, cred că origen făcea următoarea afirmație și mă dădea și un verset din Levetic în care spunea că e o spulcăciune să sărbătorești nașterea cuiva. De aceea prima dată când în istorie se sărbătorește Crăciunul apare în anul 354 când apar, apar documente care afirmă că biserica a sărbătorit această, această sărbătoare. Apoi, legat, legat de dată, multă lume zice noi nu e o dată corectă. Acum, trebuie să plecăm de la uh, următorul verset din Luca, capitolul 1 cu 26, în care se afirmă că îngerul a venit la fecioara Maria și a anunțat-o că va rămâne sărcinată în luna a șasea, conform care evreiesc, ar veni uh, luna martie. Biserica Catolică și Ortodoxă sărbătorește data de 25 martie, uh, mai știu exact cum se spune sărbătorii atingerea, sau uh, îmi scapă scap acum denumirea sărbătorii la aceste culte istorice, dar e clar că biserica sărbătorește. Dacă ar fi solon calendaristic, 9 luni, ar veni 25. Uh, deci este, este o anumită, pentru că în momentul când s-a făcut o astfel de așezarea sărbătorii. Nu a fost făcută în mod indirect. Un alt punct de vedere este legat... Bună, bună vestirea era vorba. Vestea bună care a primit-o Maria. Da, probabil. Aici, bine, se mai poate discuta. A fost vestea bună, a rămas săcinat atunci, dar e și le, diferența aceea de șase luni între, da. între Ioan, botezătorul, și Domnul Isus Hristos, care iarăși se poate, lua în, se poate lua în calcul. Apoi, legat de sărbătoarea păgână, Constantin, știți că a făcut următoarea afirmație, într-adevăr a fost o sărbătoare în Imperiul Roman, o sărbătoare a, a Soarelui, în date 25, 25 decembrie, era sărbătorită și era o sărbătoare a Luminii. Și atunci Constantin a venit cu următoarea afirmație. Cea mai mare lumină pentru om e Domnul Iisus Hristos. Acum, aici rămâne, rămâne la atitudinea fiecăruia, în, în ce direcție merge. Dar eu cred că omul stat atât cât a avut descoperire din partea Lui Dumnezeu, a vrut să facă un lucru bun. Nu cred, nu cred că a convertit o sărbătoare păgână într-o într sărbătoare creștină, ci mai mult decât atât, el a vrut să dea o altă valoare unei anumite sărbători. Nu cred că a, a creștinismul, ci din contră a scos o, o sărbătoare creștină, Asta da, e punctul meu de vedere. Categoric. Intenția asta nu a fost să contamineze da. creștinismul, cred, și exact. să, să creștineze cumva păgânismul. Păgânismul, din... da. Acum de aici depinde care sunt punctul de vedere. Poți să mergi în direcția în care să afirm că Paganismul a intrat în creștinism. sau Acum, depinde mergi... de ce s-a întâmplat după aceea, nu depinde da. neapărat de intenția celui care a, a vrut să facă lucrul acesta. Astea ar fi câteva idei pe care da. le-am legate, legate de Crăciun. Meluțu? Bună seara, vă zic și eu. Dacă stăm să ne gândim la vremea când a intervenit creștinismul în istoria acestei omeniri, cred că a intrat creștinismul în paganism și cred că mai degrabă a fost o transformare a paganismului. De asta, pe undeva nici nu ar trebui să ne mire faptul că uh, poate unele sărbătorii nu neapărat că au fost preluate, dar au fost transformate cumva. Uh, noua ne este ușor după atâtea sute și mii de ani de creștinism să privim înapoi și să spunem, A, nu e chiar așa de bine, că totuși uh, au fost niște sărbători păgâne, dar trebuie să ne gândim un pic la munca pe care și la lupta pe care au dus oamenii atunci la început, când trebuia să acorzi un anumit fundament oamenilor care erau atrași din lumea de păcat, da. până la urmă. Și cum trebuia oamenilor răstora să le dai o anumită motivație și cum poate că nu era, nu era uh, prea ok să le iei ceva și să nu le dai în schimb nimic. Poate că îl privim pe împăratul Constantin ca pe unul care a pus la rang de cinste cruce și îl, îl condamnăm foarte tare. Dar omul ăsta a încercat la rândul lui să, să facă un lucru deosebit pentru, pentru creștini. În vremurile respective, împărăția lui, perioada lui de, de glorie, de împărăție a fost una de respiro. Da. După atâta vreme de persecuție, când poate că s-ar fi putut distruge creștinismul. Bine, din, din componenta umană privind. Uh -huh. Dumnezeu avea totul în control, dar dacă e să o privești strict uman, perioada aia persecuțiilor putea să, să ducă până la anihilarea creștinismului. Și atunci suntem noi corecți să venim și să-l punem cu spatele la zid pe, pe Constantin și să spunem bă, nu, nu ai făcut bine ceea ce ai făcut. Nu, cred că cred că trebuie să păstrăm puțin proporțiile. Cosmin a spus deja o prezentare, aveam cam aceleași puncte de vedere, aceleași lucruri le-aș fi spus. Le spus. Uh, Într-adevăr, Biserica Primară, în primele două viacuri, cu aproximație primele două viacuri, nu vrea să sărbătorească ziua de naștere, ci mai degrabă ziua morții. Pentru că era la modă să mori ca și martir. Și atunci era sărbătorită o altfel de zi de naștere, ziua martirajului. Pentru că aia era considerată cumva adevărata naștere, ta, că te în Împărăția Lui Dumnezeu, adică treceai de pe Pământul acesta în, în lumea de dincolo, ca să zic uh -huh. așa. Eu aș păstra un echilibru între, între cele două poziții deja afirmate, adică sărbătoarea de Crăciun este o binecuvântare și sărbătoarea Crăciunului e de origine, de origine păgână. Eu le-aș păstra un pic pe amândouă dintre aceste idei, chiar dacă sunt oarecum antagonice, sunt extreme sărbătoarea Crăciunului nu este de origine păgână, aș face o precizare, ci eventual se pot găsi anumite ramificații, tocmai prin transformarea sărbătorilor păgâne, dar în sine da. nu este o sărbătoare păgână, ai luat, ai luat ceva rău și l-ai transformat în ceva bun, așa ceva, nu se poate spune. Eu zic că ar fi bine să, să vedem sărbătoarea Crăciunului ca o binecuvântare, nu ne putem nega trecutul, nu putem nega istoria, nu putem nega idolatria deosebită care exista s-a dat o astfel de sărbătoare și din cauza faptului că oamenii înainte sărbătoreau din greu pentru zeitățile care erau sărbătorite la vremea da. respectivă. Și acum nu cred că ar fi, nu ar, fi o, nu ar fi în regulă din partea noastră să stăm și să-i acuzăm pe oamenii din vechime și să spunem că noi suntem mai deștepți și ei au făcut lucrurile rău. Câteva idei scurte vreau să spun și eu. Nu cred că este ceva rău în a sărbători. Sunt de acord cu ce s-a spus înainte, păstrând un echilibru. Să nu uităm că Dumnezeu a instituit sărbători pentru poporul evreu, da. sărbători de care să se bucure în, în cinstea lui Dumnezeu. Ori, nu văd nimic rău în a sărbători nașterea Domnului, adică întruparea Fiului Lui Dumnezeu în această lume pentru ca să ne mântuiască. Un echilibru trebuie păstrat, pentru că în privința lui Constantin cel Mare se poate spune că a fost și înger și demon, dacă ne gândim. Însă dacă ne gândim strict la sărbătoarea nașterii Domnului, atunci... Să nu uităm că totuși îl sărbătorim pe fiul lui Dumnezeu și asta nu poate decât să atragă bine cuvântare. asta e părerea mea. Până la urmă, diferența aceasta sau punctele de opinie atât de distanțate unul de celălalt, țin mai degrabă de oameni dacă fac din sărbătoare o binecuvântare sau dacă fac din sărbătoare ceva păgân. Pentru că iată, poți să faci ceva păgân și creștin fiind de naturând, adică sărbând ceva ce nu știi sau pur și simplu bucurându-te de sărbătoare fără ca sărbătăritul să fie acolo până la urmă este ceva care nu știu în ce măsură l-ar bucura pe Dumnezeu. Înainte Înainte s-a spus un, un lucru esențial. Am uitat și eu uh, peste versetele din uh, Levetic, din uh, Deuteronom, din Exod, uh, versete care fac referi, referire la sărbătorile uh, Domnului, sărbători instituite de Dumnezeu sau sărbători instituite de poporul evreu. Și majoritatea dintre ele au următoarea afirmație. Uh, sărbători în cinstea Domnului. Și aici se face, se face uh, diferența. Dumnezeu, dacă ne uităm pe paginile Sfintei Scripturi, se bucură de bucuria oamenilor, se bucură de sărbătoare. A fost un Dumnezeu al sărbătorilor. Îi vrea pe copiii să-i aproape de El și într-o stare de bucurie și într-o stare de apropiere de El. Dar aici îți face diferența dacă sărbătoarea e în cinstea Domnului sau în cinstea în mm -hmm. mea. Și legat de sărbătoarea Crăci Crăciunului, e foarte, foarte sugestivă acestă istoria pe care cu siguranță toți o știți la ziua unui copil s-au strâns toate rudele să sărbătorească a început distracția și toată lumea și uitat de copil copilul a ajuns pe marginea piscinei a căzut, lumea la un moment dat se întreba unde-i unde copilul, unde-i copilul să-i cântăm la mulți ani, să-i aducem tortul copilul murise cam asta s-a transformat sau în direcția aceasta a ajuns și și Crăciunul ziua de astăzi am uitat de cele pe care îl sărbătorim. Deci e un motiv de distracție, un motiv de a ne întâlni, un motiv de a fi împreună. Și asta, ăsta e pericolul mare legat de sărbătoarea, sărbătoarea Crăciunului. Eu cred și afirm cu toată tăria că dacă sărbătoarea aceasta e în cinstea Domnului, e o sărbătoare plină de binecuvântări pentru fiecare dintre noi. Dacă o facem în cinstea noastră, doar pentru tradițiile noastre și pentru organile noastre personale, atunci nu ajunge decât să fie la fel ca și în Maleahii, să fie o scârbă înaintea al Dumnezeu, să nu fie o binecuvântare pentru noi. Deja am intrat în întrebarea pe care am spus-o mai înainte, în ce măsură Crăciunul mai are de a face cunoașterea Domnului Iisus? Și acum putem să ne uităm în multe direcții, putem să ne uităm în biserică care serbează nașterea Domnului Iisus. Să spunem că mediul social din biserică, oamenii din biserică sunt cel mai aproape de o sărbătorire corectă, dar în același timp vedem că, hai să zicem, neoprotestanții au mai mult de a face cu biserica în perioada sărbătorilor, dar sunt destul de mulți oameni care nu au atât de mult de a face cu biserica. Și atunci, în ce măsură sărbătoarea, dacă privim la un nivel macro, hai să zicem, al celor care se numesc creștini, mai are de face cu Domnul Isus Hristos. Sunt anumite filmulețe pe internet, este cineva care întreabă tot felul de întrebări din astea simple, oamenii de pe stradă, dacă știe ce s-a întâmplat la Paști, ce s-a întâmplat la Crăciun. Bineînțeles că sunt date extremele acolo, însă mă tulbură cumva să aflu că există oameni care serbează, e bucurie mare, dar nu știu, nu știu ce, ce se întâmplă, ce anume serbează. Mai are de-a face că Crăciunul în anul 2014 Cunoașterea Domnului Isus Hristos, în general. Din nefericire, în națiuni creștine are foarte, foarte, foarte puțin de a face cu Domnul Isus. Acum avem Xmas și nu avem Christmas, avem reclame mai frumoase la Coca-Cola, avem Santa, avem, Santa, de... avem spirituși, avem Reni, avem Moș Crăciun, avem Zăpadă, avem Nea, avem Obărat Frumos... Și n-avem Domnul Iisus. Așa că cred că foarte, foarte puțin în națiuni care își mențin încă eticheta de națiuni creștine. Ai eticheta și o mențin, Eticheta, practicile... Da. practicile nu, nu cred că mai au de-a face cu, cu sărbădarea okay, dacă, dacă venim la români, că nu, aici ne ducem existența și ne gândim la români, românii un popor creștin, dacă îți spui cuiva că nu i creștin, s-ar putea să o iei să iei pe cocoașă și ne uităm în jurul nostru, până la urmă asta concluzionăm, pur și simplu Crăciunul nu mai are decât destul de puțin de a face cu Domnul Iisus Hristos, cu nașterea Domnului Iisus Hristos. Varianta, sau povestirea la care ai făcut referire, o știam într-o altă variantă, în varianta în care musafirii veneau și nu mai erau loc de haine pe cuier și au deschis o cameră acolo la intrare și puneau peste o mobilă hainele. Și-au intrat toți și când să-i cânte la mulți ani, mobila pe care au pus ei hainele era de fapt pătuțul copilului și l-au asfixiat. Ei, undeva în postura asta ne află, Probabil mai sunt variante. Tu știai varianta estică, eu știam varianta vestică cu piscină. <laughs> da, da. În Germania nu nu să aibă piscină și nu o să folosească vara, iarna. Și dacă o luăm să analizăm, din punctul acesta de vedere, o sărbătoare se să poate transforma, o sărbătoare care să fie o binecuvântare, ce am discutat mai înainte, se poate transforma într-o sărbare păgână. În păgânism, care era componenta? Era idolatria, era desfrâu din punct de vedere sexual, mâncarea excesivă și pur și simplu ne putem duce foarte ușor în zona aceasta. Dar seamănă, seamănă foarte mult cu istoria sărbătorilor evrești. Gândiți-vă de unde s-a plecat și unde s-a ajuns. La ce așteptări avea Dumnezeu de la poporul evreu pentru sărbătoare instituite de el și unde s-a ajuns încât Dumnezeu să afirme că e scârbă de sărbătoarele lor. Cam în aceeași direcție merge și Crăciunul, dar nu, Dumnezeu nu a dat vina pe sărbători, ci a dat vina pe, pe preoți, pe oameni. pe uh, Și așa un pic să dezbatem în, după masă, în seara aceasta unde ar fi cauza pentru care oamenii a ajuns să mai sărbătorească Crăciunul în modul în care a fost instituit sau în modul în care e uh, important pentru, pentru noi. Da, interesant, îl avem la punctul 3 uh, pornir, uh, disc, di, discuția asta unde discutăm ce ar trebui să facă oamenii pentru a avea o sărbătoare adevărată dar aș vrea înainte de întrebarea a treia Legat-o de prima întrebare, în ce măsură Crăciunul mai este un motiv de reală bucurie și socializare? Eu am crescut așa, sărbătorind Crăciunul în plin, adică după fiecare Crăciun eram la spital din cauza cât cântam, patru zile, câte, cântam câte zece ore la colinde. Ne bucuram, eram tineri grămadă în biserică pe stradă, oriunde ne dugeam, era o socializare, era. Se vizitau rudele, se veneau unii la alții, erau. Nu, nu, nu pot compara cu ce se întâmplă astăzi. Ei, în ce măsură mai este, nu sunt unul care zic pe vremea mea, pe vremea mea, mă feresc de, ex... de uh, expresia asta. Totuși, parcă nu mai este socializarea aceea, adică da, Crăciunul ar trebui să fie o sărbătoare a unității, a familiei, a nu știu, când s-adună oamenii, când vin împreună în bucurie, când... Hé, astăzi sărbătorim, dar devenim tot mai individualiști, adică fiecare cât mai, cât mai izolat, dacă se poate. Bucuria cred că ar trebui să fie motorul principal în sărbătoarea aceasta, pentru că deși condițiile austere în care s-a petrecut această venire pe nume pe lume a Fiului Lui Dumnezeu Ar trebui să ne dea de gândit Totuși a fost bucurie Magii în momentul în care au văzut Steaua În momentul în care au ajuns la, la Betleem, Betleem N-au mai putut de bucurie Uh, în momentul în care au păstorii, cerești, au cântat. exact, în momentul în care păstorii au avut parte de cel mai minunat concert ce se putea întâmpla pe pământul ăsta a fost bucurie, îngerii declarau bucuria, Maria s-a bucurat uh... colindele noastre îmi um, vine în minte una dintre ele în care uh, sunt cuvintele veniți cu credință plin de bucurie și foarte interesant veniți cu credință, mai întâi trebuie să ai credință ca după aceea să ai bucuria Păi probabil că de asta, nu ne, de asta nu mai este bucurie, pentru că mai întâi nu mai este credință. Sărbătoarea Crăciunului îl are pe Hristos în centrul ei. În lumea din ziua de astăzi, unde mai este Hristos în mijloc? Unde că mai este Dumnezeu? Hristos rămâne doar o carcasă goală. Unde este? Cum zicea Dani. Nu mai este Christmas, este Xmas. Și am căutat un pic astăzi... Um, termenul acesta de Christmas. Christmas vine dintr-o combinație de două cuvinte, Christ și mes. Mes care s-ar traduce din engleză în liturgie. Și am căutat să văd ce înseamnă de fapt cu adevărat definiția liturgiei și liturgia era slujba bisericească creștină principală dintr-o anumită zi de sărbătoare. Deci dacă este slujba principală dintr-o zi de sărbătoare și sărbătoritul este Hristos, poate că aflăm un pic esența Crăciunului, esența care a fost pierdută. Astăzi a venit soția acasă și povestind cu, cu cineva, am surprins următoarea idee. În urmă cu două zile, fetița a avut la grădiniță serbarea de iarnă de Crăciun sau cum să zic și a zis mai din tot ce s-a cântat acolo n-a fost nici măcar ca niciodată, n-a fost nici măcar un colinț sau ceva care să, să te lege de Crăciun. Totul a fost despre alte lucruri bucurie, nu știu ce dar nu mai este Dumnezeu acolo nu mai este Hristos. De asta nu mai este bucurie pentru că îl scoți pe Dumnezeu din ecuație și Dumnezeu te lasă să îl scoți. Asta e marea nu știu cum să zic, marea necunoscută, lucru pe care nu l pot da. înțelege la Dumnezeu, că te lasă să îl scoți, dar după aceea... suporți consecințele. După aceea suporți consecințele. Îmi tot vine în minte versetul care zice, ce seamănă omul aceea va secera? Nu se poate să îl scoți din, din viața ta și după aceea să spui, a, dar stai, de fapt, unde-i Dumnezeu? Și ajungem inevitabil la celebra discuția a fiicei lui Billy Graham. Da. Că este... De ce vă mirați? Este unde l-ați spus. Exact unde l-ați spus. La coșul de gunoi al istoriei, da? Acolo este Dumnezeu. De asta ne lipsește bucuria. Veniți cu credință, plin de bucurie. Trebuie să vii mai întâi cu credință, după aceea va izvorâ și bucuria. Sau măcar dacă nu vii cu credință, măcar vină cu curiozitate. Că da, păstorii da, au venit cu curiozitate. Da, dar uite că am auzit destul de multe cazuri în care oamenii, destul de multe povestiri reale, în care oamenii s-au simțit lezați ca cineva să le aduc aminte de Hristos la Crăciun. Într-adevăr nu s-a întâmplat în România, dar citeam povestea unei mămici care a văzut o iesle într-o într vitrină a unui magazin foarte bine decorat și îi explica fiicei sale că s-a născut Hristos în acea iesle și oamenii au fost oripilați că ne, ne stricați sărbătorile, adică am ajuns exact la polul celălalt să pomenești de Hristos la Crăciun strici sărbătoarea de, de când vii cu idei din astea? Păi asta ar trebui să ne dea de gândit să, să vedem cât de mult a fost denaturat sensul dacă la început uh, sărbătorile au fost păgâne și creștinismul a intrat în păgânism, vedeți cum păgânismul își cere prețul. Vrea din nou să-l arunce deoparte pe Dumnezeu și să vină din nou idolatria. Da, dar uite că e un păgânism modern care e mult mai plăcut ca cel dinainte. Biblia mea spune un singur lucru, păcatul da. este păcat. Da, deci da. Nu, ne nu ne jucăm cu jumătăți de măsură. Da, într-adevăr... Uh... De asta, am întrebat această, de asta am formulat așa întrebarea asta, dacă mai este un motiv de reală bucurie, reală gândindu-mă la faptul că ne bucurăm de nașterea Domnului Isus Hristos la sărbători, că ne putem bucura de multe, de cadouri, ne putem bucura de instalații, de uitați în, în anumite orașe, pur și simplu se schimbă fața orașelor, arată superb, mai ales dacă mai dă și ceva zăpadă, ai motive de bucurie. Îți vin, eu știu, rude acasă, copii părinții. Sunt. Sunt foarte multe. Ai concediu, ai liber. Dacă vrei motive de bucurie, ai la sărbători. Dar ideea este dacă mai avem un motiv de reală bucurie și dacă putem să mai socializăm așa cum, cum nu știu, nu spun cum s-a întâmplat înainte. Cum ar trebui unii cu alții? Cum legat, legat de socializare. Vreau să vedem câteva, câteva aspecte practice și mă refer la la viața mea și la familia mea. Noi am fost învățați de mici ca, de sărbătoarea asta căciunului, să ne bucurăm. Să ne bucurăm de Isus Hristos, să ne bucurăm unii de alții, să ne bucurăm de cadouri, să ne bucurăm de faptul că suntem împreună și am încercat peste timp să ținem cumva lucrurile astea. Apare următoarea problemă. În momentul în care ajungi la adolescență, cumva socializezi cu alt grup să neglijezi cumva familia pentru că ești implicat în lucrarea de colindă, în lucrarea din, din biserică și cumva uh, ai o tristețe uh, amestecată cu bucuria pentru că știi că ți-ai lăsat cei dragi acasă. Și am avut experiența asta și uh, anul trecut de colindă am hotărât cu familie să mergem la colindă. Uh, M-am bucurat de lucrarea care a fost făcută și de bucuria pe care am adus-o unor oameni care au primit colinda din partea Lui Dumnezeu, dar pe de altă parte îmi părea rău că fetița ei acasă e singură. Deci era, de ce, ce vreau să accentezi, e că socializezi într-o parte și are de pierdut cealaltă, cealaltă parte. Dacă, dacă te apropii, dacă ești împreună cu familia de sărbători după slujba din biserică, atunci neglijezi un aspect important din lucrarea acesta Crăciunului și anume să duci colinda, să duci vestea bună. Aici vreau să mai fac încă referire la un aspect, știu că înainte de Revoluție sau după Revoluție mergeam cu colinda și oamenii primeau, primeau cu așa mare bucurie. Cumva în perioada comunistă era chiar un motiv de bucurie și de satisfacție și așa oamenii la balcoane, aplaudau da. colinda, cumva era una de curaj a creștinilor să meargă cu colinda, nici nu erau atâtea colinzi, nici nu se auzeau atâtea colinzi, Acum ce mi se poate pare... Poate era singura sursă, care la televizor singura nu cred sursă. că se dădeau. Acum mi se pare că oamenii se simt cumva deranjați dacă mergi cu Colinda. Sunt grupuri care cântă mai bine la televizor, sunt grupuri care cântă mai bine la... Dar nu știu cât, cât poți să transmită categoric, din Bucuria. Categoric, tehnologia pe care o are la îndemână mass media poate să facă mult mai atractivă o tânără, decoltată și cu fustă mini care cântă o colindă, decât niște... Tini... Crăciunițe. așa. Decât niște tineri care au învățat, să zicem, amatori colinda respectivă și nu, nu are același luciu, nu are aceeași finețe. Dacă stăm să le punem în balanță, numai Dumnezeu poate să facă ca acel colind să atingă inima oamenilor pe lângă surogatul care așa... Eu, eu numesc chestiile astea chinezisme. Pentru că chinezii fac și lucruri din astea care să arate bine, ei fac pentru toate prețurile, dar fac lucruri care să arate aproape ca originalul de faine, dar să fie goale dinăuntru, să fie de plastic. E bine, cam asta se întâmplă. Oamenii se mulțumesc să se amăgească cu, nu știu, cu imaginea aceea polișată și cu goliciunea dinăuntru, că vorbeam mai înainte, că a fost extras cristalul din Crăciun. Dar vreau să ajung la punctul acesta că ce am observat în viața mea e că dacă de sărbătorile acestea slujești, într-un fel sau altul, bucuria e mult mai intensă și rămâne dincolo de sărbători. Știu, pe de altă parte, că cea mare rată a sau a depresiilor apare în perioada aceasta a sărbătorilor de Crăciun. Interesant că nu apar în perioada sărbătorilor de Paște, ci în perioada sărbătorilor de, de Crăciun. Sunt mulți oameni care... Uh, soți soț care și-au predit soția sau copiii și în perioada asta când își aduc aminte că erau cu toții împreună îi năpodesc gândurile și ajung într-o stare de depresie și de singurătate. Sunt oameni care uh, nu vin într-o biserică, nu, nu mai au uh, atracția pentru a veni într-o într biserică. Uh, nu mai aud nimica despre Isus Hristos și atunci e clar că lucrurile astea lasă răn și urme, urme adânci. Eu cred că indiferent de conjunctura în care suntem și de probleme prin care trecem în perioada sărbătorilor dacă ne apropiem de Isus Hristos și dacă îl sărbătorim pe El reprezintă motiv suficient de, de puternic de bucurie pentru, pentru noi și să căciunul nu are de a face cu bucuria dacă o ai în suflet, dacă nu trece repede. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare din noi să o avem în, în suflet. Se vesti se că pe lume va veni un împotrât. Să-nscoit un mil pe păi, într-o iezle. Să cu inima ce prea un alt. Sa, omul va putea să trăiască liber, nu va mai fi rom. Rege al regilor, Domn al domnilor, Dumnezeu în închide o Prin puterea sa, omul va putea să trăiască liber, Da, am revenit după pauză. Dragii mei, continuăm cu uh, cea de-a treia întrebare, cea pe care uh, Cosmin a și provocat-o cumva mai înainte. Ce am putea să facem? Ce am putea să gândim, să, nu știu, să acționăm? Cum am putea să acționăm uh, pentru ca să avem o sărbătoare adevărată și reală cu Hristos în centru și, în același timp, uh, având în vedere că ne ascultă oameni care, nu știu, scredincioși, credincioși, au un legământ cu Dumnezeu, ce am putea să facem ca să transmitem această veste așa cum este ea, cu, cu Domnul Isus Hristos în centru. Pentru că spuneam mai înainte că avem o concurență neloială. În ce sens? Mass Media este o vrăjitoare modernă până la o, adică... Preferă oamenii să stea în fața televizorului decât să stea 10 minute pe balcon sau în curte să asculte o colindă. Un alt aspect este că ești învățat cu basul acela puternic și tot stilul ăla din colindele de la televizor. Și cei care colind afară, ți se par niște voci pârțgăiate undeva, pierdute undeva în, în imensitatea unui oraș. Am văzut că mai fac, mai sunt observați când se duc tinerii ăștia cu fanfară și pur și simplu le mișcă geamul din loc. Atunci sunt văzuți. Cum am putea să, să transmitem o asemenea, un asemenea mesaj de bucurie reală într-o lume care este intoxicată cu plastic, este intoxicată cu, cu uh, moșcăciuni. interesantă chestia asta, moș Crăciuni de ciocolată, golpe din nou tot. Uh, Oamenii făcea Cosmin o precizare pe care o susțin și în activitatea de consiliere o văd chestia asta. În perioada sărbătorilor, cele mai multe cazuri de depresie, suicidul este mult mai proporțion, proporția oamenilor care aleg să se suicidă față de restul anului sau procentul oamenilor este mult mai mare. Oamenii au nevoie, totuși, în sărbătorile de iarnă, în sărbătoarea Crăciunului, de, de o sărbătorire corectă. Faptul că, asta mă, mă gândesc, că neavând pe Hristos în centru, sărbătoarea nu mai are esență, nu ne mai simțim împliniți, pur și simplu nu sărbătorim, dar nu avem bucuria sărbătorii, pentru că Hristos nu e acolo. Cum am putea, ce am putea să facem ca să avem o sărbătoare adevărată și ca să transmitem o asemenea imaginea unei sărbători adevărate sau provocarea de a sărbă uh, cât mai uh, aproape de, uh, de Hristos sărbătoarea asta. Cred că cea mai bună opțiune sau cel mai bun mod de a uh, transmite oamenilor uh, adevărul real al, al sărbătorii Crăciunului este ca noi să nu ne pierdem bucuria. Pur și simplu să trăim noi bucuria nașterii Domnului și să ne-o manifestăm. Suntem chemați să ne-o manifestăm zi de zi, bucuria nașterii Domnului în inimile noastre și trăirea cu El. Dar mai mult, atunci, în perioada asta, într-o lume care se păgânizează tot mai tare, să fim cât mai vizibil posibil, vizibil posibil, manifestându-ne bucuria și colindele noastre să fie despre nașterea Domnului și nu despre Moș Crăciun și... Să niuțe ușoare, uh, oricât de frumoase ar fi aceste cântecele și aceste povestiri frumoase despre magia Crăciunului și toate aspectele acestea, să trăim bucuria nașterii Domnului și această bucurie să se vadă, să se vadă în, în, în trăirea noastră și să o arătăm oamenilor. Am auzit acum vreo două sau trei săptămâni o predică foarte frumoasă. Uh, spunea respectivul pastor că în momentul în care afli despre nașterea Domnului, despre întruparea lui Dumnezeu, acest lucru te responsabilizează extraordinar de tare. Ori cred că oamenii exact din motivul ăsta se feresc pentru că sunt confruntați cu uh, conștiința lor. Nu cred că uh, nu, e, nu mai există în om, în ansamblu, o fărâmă de, de conștiință care să nu-i nu spună omule, nu ești bine înaintea lui Dumnezeu și nu vrea să, să stea în fața acestei realități și din motivul ăsta respinge și se complace în uh, ambalaje goale și uh, lucruri care și-au da, pierdut de multe Ideea pe care ai lansat-o tu este, este... Foarte corectă. Din ce motiv? Oamenii sărbătoresc un Crăciun gol, fără sărbătorit. Și asta îți dă... Adică te bucuri de tot aspectul orașului, de tot ceea ce se întâmplă în jur, dar nu ai esența, nu ajungi la substanță. Ei, în momentul în care am vrea să le transmitem oamenilor mesajul ăsta, categoric nu ne vor primi. Singurul lucru autentic care ar putea să aibă valoare, sau unul din lucrurile autentice care ar putea să aibă valoare, ar fi ca totuși noi să... Avem bucuria asta, dar reală, nu, nu exact. să, să fim falși, pentru că falsul se depistează foarte repede în situații de astea. Pur și simplu să avem capacitatea, pe baza credinței, cum făcea mențiunea Neluțu mai înainte, să avem capacitatea să ne bucurăm cu adevărat în sărbătoarea Crăciunului. Pentru că în felul ăsta oamenii se vor uita la noi și vor zice, bă, ăștia se serbează diferit, ăștia au, totuși nu se gata totul, chiar mă gândeam la imaginea dezolantă, să a terminat Crăciunul, brazi aruncați afară din curte sau din bloc, luminile date jos, pur și simplu mi se pare contrastul foarte mare. E, efectiv, se, se sparge carcasa aia care e goală, fără Hristos și rămâne nimic acolo. Exact și mai ales fețe triste la da. oameni. Asta e foarte evident. După da. sărbători în luna, ianuarie e cea mai posacă lună. Dacă te uiți pe stradă, fețe buhăite, fețe crispate, E adevărat că e cea mai săracă lună, dar nu cred că ăsta e uh, motivul. Păi, e săracă, realitate. și pentru că poate ne cheltuim resurse inutile exact, în, exact. în decembrie. Oricum, în seara asta, aș vrea să facem cu toții un exercițiu de imaginație și să ne gândim la frumusețea Crăciunului și frumusețea sărbătorii. Și anume ce înseamnă lucrul acesta pentru fiecare om care crede în Isus Hristos, cel care e infinit să facă finit. A venit în lumea noastră într-un mod miraculos. A venit în lumea noastră Dumnezeu. Parcă nici nu. și acum nici nu pot să cuprind imensitatea acestui, acestei realități. Ca Dumnezeu să intre în lumea noastră, să ne cunoască, să trăiască o viață fără păcat. Fără Crăciun, fără nașterea Mântuitorului, n-am fi avut parte nici de, nici de mântuire, nici de Paște, nici de, nici de moarte, nici de, înviere, de învierea Domnului Isus Hristos, nici măcar de un Rosali. Cumva e punctul de plecare a lucrării de mântuire, această sărbătoare. Și dacă nu mai cuprindem mesența, și nu, nu vedem cât bine ne-a făcut Dumnezeu să coboare lumea noastră, să ne înțeleagă, să trăiască ca și noi, într-un mod omenesc, într-un mod în care să-l percepem și noi și să vedem dragostea într-un mod extraordinar, atunci cu siguranță pierdem mesența. Pierdem și din păcate, asta se întâmplă în viața mea, în viața multora din, din, jurul, me din jurul meu. Nu pot să iau niște acțiuni extraordinare, acțiuni mari, să determin o comunitate, o țară, să se întoarcă la valorile adevărate. Dar ce pot, așa cum zicea și Dani, să am o bucurie autentică. Și asta se vede, și asta nu e falsă, și asta lumea, lumea, o surprinde. lumea o surprinde. Și iarăși vreau să fac o sugestie pentru cei care merg cu colinda în ultimul timp, chiar și la cei care sunt neoprotestanți, această lucrare, pentru că e o lucrare deosebită, e făcută doar de dragul distracției și simți lucrul ăsta. De multe ori am văzut grupuri de tineri, de oameni mai vârstă, de familii care nu mai duc vestea bună din dorința de a-L face cunoscut pe Isus Hristos, ci dintr-o tradiție, dintr-o distracție, dintr-o obligație, dintr -o obligație da, pentru că așa s-a hotărât la grup, așa am vrut să facem. Și de multe ori cei care duc colinda se vede lipsa lor de bucurie și atunci nici lumea nu te mai ascultă. Sunt convins că dacă cei care ascultă o colindă cântată cu pasiune, din inimă, din drag pentru Hristos, nu au cum să nu închidă televizorul. Eu cred că oamenii încă fac diferență între lucrurile valoroase și lucrurile și între da, dar false. Dar trebuie, trebuie să aibă o alternativă. Trebuie, trebuie să aibă trebuie alternativă. Să o alternativă. Și noi, noi ar trebui să redevenim alternativa pentru, pentru oameni. Se vorbea de tristețea asta după sărbători, dar la un greșit ar trebui să existe așa ceva. Și sunt convins că ar, sunt mulți ar, care au bucuria chiar ar, și după Ar, ar trebui să fie astea. tocmai reamintirea bucuriei care uh, este în sufletul nostru. Asta e punctul, punctul de plecare și putem și la servici, în mediul în care trăim, fiecare dintre noi, de la întrebările simple ce faci de Crăciun, poți să-i dai om un exemplu extraordinar despre ce faci tu de Crăciun și anume, mă duc la biserică pentru că vreau să petrec timp cu Isus Hristos, cu cei din comunitatea mea, să se săbătoresc pe el, să cânt colinzi, și lumea ar putea să-și pună o să întrebare. Și un alt aspect important îi și aici vreau să, să ajung. Îmi pare foarte rău pentru preoții, păstorii care au pierdut direcția asta pentru enoreași Să-i ducă înspre, înspre Dumnezeu, să simtă durerea uh, generației noastre, a uh, uh, oamenilor care se, se duc, se îndepărtează tot mai mult de, de Dumnezeu. Păcat că de sărbători mai vin oameni la biserică și atunci din inimă, cred că dacă preoții și păstorii din inimă s-ar... S-ar îndrepta spre oameni și ar, măcar o parte dintre ei, că nu poți pe toți să-i convingi, dar pe o parte din ei să le duce aminte. Nu, nu, i bună direcția. Nu-i bine ce facem. Haideți să ne întoarcem, pentru că altfel ne pierdem copiii. Da, interesante, interesate uh, argumentele aduse de voi sau sugestiile aduse de voi, Neluțu? Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând.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 Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Întrebarea era ce ar trebui să facă oamenii pentru a putea avea o sărbătoare adevărată, reală, cu sărbătoritul în centru. În primul rând închideți televizorul. Eu unul sunt scârbit de ceea ce este dat de Crăciun la televizor, de ceea ce este dat și de Anul Nou de Revelion. Cred că cel mai bine ar fi să închidem pur și simplu televizorul și să ne luăm Biblia în mână. Și asta nu o spun ca și un fanatic religios de data asta. Deci chiar nu o spun ca un fanatic religios. Nu vreau să, să fiu catalogat că da, mai tu un alt, în afară de a pune mâna pe biblie mai știi ceva? Da, mai știu că citești și alte cărți. Mai comunic și cu alte persoane, mai mă vizitez și cu alții. Știu, deci nu sunt un fanatic religios. Dar în primul rând televizorul trebuie închis atunci. Pentru că de acolo vin, vine multă mizerie. Și vine multă apăsare. Și de asta este mult gol. Și pentru mult că... fals, mult plastic. Și de acolo nu vine Hristos. Și dacă vreți să vă bucurați de Crăciun, trebuie să vă bucurați de Hristos. Dar ideea este că trebuie să ne apropiem de Hristos și nu de altceva, orice altceva. Televizorul în situația mm, asta. Sub nicio formă nu te ajută. Chestiunea, chestiunea este că Uh, stăteam și eu de multe ori, mai ales uh, în prima zi din ianuarie uh, se vede lucrul ăsta cel mai bine stăteam așa câteodată, ieșeam la, la geam și îi spuneam soției uite-te că nu umblă nimeni pe stradă uite-te că după, după tot ce a fost astă noapte, că petarde și artificii și ziceai că acum se se ridică se... orașul în sus <laughs> explodează și așa și a doua zi și pe la 1, două după amiaza Liniște de plină. Nimic. Nici o mașină, nici o țipenie de om. Și câteodată parcă ai zis, bă, parcă e dezolant. Băi, n-ar trebui să, punem, să ne punem și noi să dormim, că uite că toată lumea doarme. Dar mi-am dat seama că uh, vigoarea vieții provine din relația ta cu Dumnezeu, din interiorul tău ca și persoană. Nu este ceea ce vezi afară, că este vreme urâtă sau că... Mai auzeam chestiuni de genul Ah, aș vrea de de colindat să fie o vreme dintre aceea idilică cu așa vreo 5-10 cm de zăpadă să scâlții un pic sub picioare să fie frumos eventual să mai ningă un pic de deci, niște tablouri de alea de, de o de imaginație basc. extraordinară. Dacă plouă nu mă duc la colindat pentru că mă deprimă. Mă deprimă. Nu e adevărat. Bucuria trebuie să-ți vină din inimă și nu are nici înclin, nici, în nici în mânecă cu, cu starea vremii. Ce trebuie să facă oamenii? Să se întoarcă la Hristos. Amin. Atât. Altceva eu nu găsesc. Putem să căutăm alte soluții. Sunt foarte curios dacă vom găsi alte soluții. Dar trebuie să se întoarcă spre Hristos, spre, spre acel copil. Auziam astăzi, în seara asta, la biserică, o, o viziune tare interesantă a pastorului. Noi ne-am obișnuit să-L vedem pe Hristos ca pe un copilaș mic, într-o iesle, neajutorat, când noi, de fapt, uităm cine este El. Uităm că El este judecătorul și este Dumnezeul puternic, cel înaintea căruia vom da la un moment dat socoteală. Noi Îl vedem așa de neajutorat și ne permitem să-L dăm deoparte și să spunem, a, nu-mi trebuie, de Crăciun nu-mi trebuie Hristos, pentru că nu-mi trebuie nici în cursul anului. Eu vreau distracție, vreau life, vreau muzică, vreau petreceri, vreau mâncare, vreau băutură, vreau cine știe ce alte experiențe nu, nu, nu, nu. Astăzi vor lăsa gol în inimă. Și după aceea vei ajunge la depresie. Nici o problemă că trebuie să trăiască și 1, 1, 2, nu. Nu neapărat 1, 1, 2, dar medicii psihiatri prescriu foarte multe. Chiar ieri discutam împreună cu soția preferitor la cazurile care le avem la consiliere. Medicii psihiatri prescriu foarte ușor antidepresive. Și antidepresive, din păcate, în destul de multe cazuri întâlnite, date fără o cercetare riguroasă pur și simplu da ești trist ia de aici ia de aici și pur și simplu sunt soluții omenești nu are timp sau nu este îndrumat omul să-și vadă de suflet că de acolo vine tristețea vine supărarea vine descurajarea omul este trimis la surrogate iarăși iată că din cauză că din Crăciun și din alte sărbători creștine s-a scos Hristos s-a scos Dumnezeu parcă ne dă peste cap întreaga viață și oamenii umblă de debusolat și caută să compenseze fie cu substanțe, fie cu, nu știu, cu design, cu așezare, fie cu să compenseze cumva, să, să găsească bucuria în zăpada pe care și-o doresc, în cadourile pe care și le doresc. Și este foarte, foarte interesant să reușim, totuși, noi care pretine că suntem copiii lui Dumnezeu, să venim înapoi spre Hristos, lângă Hristos, cât mai aproape de Hristos, ca să putem să-L arătăm uh, oamenilor în perioada aceasta și nu doar. Cred că perioada asta a sărbătorilor, perioada Crăciunului, e un exemplu foarte interesant legat de împlinirea vieții. Vedeți, de, de foarte multe ori căutăm bucurii și sunt de așa scurtă durată. Și de asta vreau să, să vă îndrept atenția și privirea spre săptămâna Crăciunului. Așa cum zia și voi la început, e interesant, totuia formă, totul ia culoare, totul ia lumină. E interesantă perioada asta a săbătorilor. Și după aceea, vezi, luna ianuarie, parcă totul se totu desumflă. Se desumflă, da. Totul ajunge din nou într-o zonă în asta gri. Mai la, fel e și viața, la fel e și viața omului fără Hristos. Fără uh, ai stare așa de o, pe moment, de o bucurie, de legat de orice aspect. Este, de... Este, poate nu e potrivit de exemplu, dar este ca la drogați. Câte vreme iei drogul, ești ok. Când da. l-ai lăsat, nu știi ce cu tine. Păi legat de orice aspect din asta de dependență. Sex, da. băutură, droguri, da. bucurie efemeră, scurtă și după aceea Oare te, lovește, nu este te lovește din plin. X-masul un uh, drog pentru societatea în care trăim? într-un anumit fel, o, o, o oază, o injecție de fericire în tristețea care, care cuprinde omenirea. Păi e putea... o injecție de fericire, dar îți după ce o stare mai, da, exact mai, mai dură. Dacă nu au soluția soluția este. Important, adică din păcate și gravi că lumea nu mai, nu mai vede și nu mai supinde da. soluția adevărată. Și orice om, orice om logic și orice om care are capul pe umeri, poate privi și la starea aceasta și la perioada aceasta sărbători și poate trage concluzii importante pentru viața lui. Depinde doar de el dacă vede sau nu dincolo de 26 decembrie. Da. Ceva foarte scurt. Pe firul ideii pe care l-ați transmis acum. Îi se induce omului în perioada asta ideea de împlinire foarte mult, prin cadouri fă-l fericit, cumpără-i cu tare, dă o nu știu ce, un ceas frumos, o, uh, cât mai scump, uite ce frumos și colorat, uite ce minunate, se induce omului foarte, foarte mult ideea de împlinire. Și când vine luna ianuarie și trec sărbătorile și omul ăla se vede că e într-o stare, dacă nu, mai rea, atunci măcar aceeași, atunci uh, lucrurile. Nu-i de mirare cum o cade în depresie și amărât și crispat și buhăit și cum ziceam înainte. Dar cred că ăsta poate să fie, uh, revin la punctul dinainte, ce am putea să facem noi. Aici am putea să spunem, dacă ne uităm la esență, la ceea ce sărbătorim cu adevărat, poate că ieși altfel din sărbătorile astea. Dacă împlinirile care ni se oferă de la televizor, prin mass media se și așa mai departe, se termină în ianuarie. Da, interesantă interesant tema din seara aceasta și idei s-au născut o grămadă și am putea să continuăm să mai facem vreo două, trei ediții pentru că, uite, mi a adus, mi adus la, la fileu problema asta a cadourilor, care este una destul de delicată în perioada asta. Vreau să vă spun că înainte, dacă citim povești... Nu, nu trebuie să citeți povești, mă uiți în viața mea în trecut. Era de ajuns să-i faci cadoul fratelui tău, perechea ta de mănuș. Eu dădeai lui, pentru că nu aveai două și i-o dădeai lui pe a ta și îi făceai cea mai mare bucurie. Pe păi astăzi deja nu... -mi... O pereche de mână nu mai, nu mai valorează, cine știe ce. Trebuie să duci, nu știu, un iPhone, ceva, ca să aibă totuși culoarea și greutatea aia necesară. Dani vorbea înainte de cadouri. Uh... Un cadou care face bucurim, mă face bucuros mai mult de luna ianuarie, un ceas, întotdeauna. <laughs> Și știu că el de aia a făcut referire la ceas. <laughs> Prietenii știu de ce, ca să balafazăm <laughs> televizorul. <laughs> da, trebuie să recunosc că sunt, sunt de busolat. Soția mea m-a întrebat zilele astea dacă ar, vrea, dacă ar fi să primești un cadou, să-ți alegi ce cadou ai alege, indiferent de, de sumă de bani, să zic că îți dorești tu ceva. Și n-am fost în stare să-i zic ce-mi doresc. Da, interesant și fenomenul acesta al cadourilor și pe ce ar trebui să se pună accentul și pe ce se pune de fapt accentul și iarăși asta tot despre goliciunea noastră interioară vorbește. Așa să închei cu un verset de meditație pentru toți cei care ne ascultă. Coloseni, capitolul 2. Uh, începând cu versetul 16. Nimeni dar să nu vă cei cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este a lui Hristos. În toți cei care aveți dubii legate de sărbătoare, cei care vreți sau nu vreți să sărbătoriți, ar fi bine să... Da. meditază versetul acesta și fiecare să aibă în, în sufletul lui. Ideea este că, într-adevăr, mai este un verset care îmi place și la trebuie să recunosc cine ține, cine face deosebire între zile pentru Domnul face, cine nu face pentru Domnul nu face. Ideea este să iasă numele Lui Dumnezeu binecuvântat din tot ceea ce facem noi. Dragii mei, una peste alta, Crăciunul ar trebui, conform discuției din seara aceasta, să fie o sărbătoare de bucurie bazată pe prezența Lui Hristos. În sărbătoarea aceasta ar trebui să existe neapărat prezent Domnul Isus Hristos și dacă nu este prezent acolo, am concluzionat că dispare bucuria, dispare substanța și oamenii nu mai au capacitatea să petreacă Crăciunul într-un mod care să izidească sufletește. Ei bine, îi Provocarea este clară din partea noastră în seara aceasta și o să-i să rog pe fiecare din cei care au participat în seara aceasta să transmită un mesaj al bucuriei, să, să ne încurajeze cumva, să ne spună o încurajare cu ocazia sărbătorilor, deși mi i greu să spun cu ocazia sărbătorilor, însă aș vrea să vă încurajez ca toți cei care sărbătoriți să vă asigurați de câteva lucruri. Unul din ele este că îl sărbătoriți pe Hristos și nu altceva un lucru neapărat important și pentru noi ca oameni, dar și pentru imaginea pe care o arătăm celorlalți din jurul nostru al doilea lucru este feriți-vă de excese în perioada asta se fac foarte multe excese în încercarea de a aduce bucuria aceea în, în viață da, excesele pot să fie în varianta porcină sau în varianta care se bea, se consumă sunt foarte multe excese. De fapt, probabil cea mai încărcată perioadă pentru serviciile de urgență cu privire la probleme de digestie este Crăciunul. Ajung oamenii la spital pentru că pierd măsura, pierd controlul. Nu la asta suntem chemați, nu asta este esența sărbătorii. Feriți-vă, probabil nu ajungeți la abuzuri de genul acesta, dar se fac excese. De foarte multe ori se fac excese. În același timp, căutați să experimentați legătura cu Dumnezeu, spunea Neluțu mai înainte, de decuplarea asta de lume și apropierea de scriptură, să stăm cu scriptura în mână și nu neapărat să facem un fanatism religios din asta, ci pur și simplu să căutăm prezența lui Dumnezeu, să căutăm să înțelegem ce s-a întâmplat. Spunea și Cosmin la un moment dat că am, ar trebui să fim foarte conștienți de faptul că Dumnezeu în imensitatea sa a ales să devină om, să se întrupeze ca să ne salveze pe noi. Și chestia asta, probabil, zeci de ani de teologie tot n-ar putea să-i să dea o definire, să-i dea o logică. Nu are logică, pur și simplu este dragostea lui Dumnezeu. Fără să-l avem pe Hristos în centru, nu vom putea să experimentăm bucuria reală a sărbătorilor. Așadar, încurajarea este să vă bucurați. Aveți ceva să, să le spuneți o urare ascultătorilor noștri? <coughs> Este un an, încă un an de har pe care Dumnezeu l-a îngăduit în viețile noastre când avem ocazia să primim cadou perfect și un cadou care n-a rămas un copilaș ci este Mântuitorul nostru Domnul Isus Hristos. De așteptăm Crăciunul această zbătătoare extraordinară pentru că vreau să mă petrec împreună cu cei dragi în biserică vreau să mă bucur de nașterea Mântuitorului pentru că vreau să aud și să cânt colinde, niște cântări extraordinare care sunt permanent proaspete, deși le când de atâta timp. Vreau să slujesc pe alții, vreau să mă bucur de relația cu cei dragi. În esență, Crăciunea săpătoarei extraordinară. Depinde de noi, depinde de cum ne raportăm la ea, depinde de cum, cum îl iubim pe Mântuitorul nostru. Și mi-am să acum aminte de ceva. Uh, nu mi-aduc aminte de foarte, foarte multe cadouri pe care le-am primit de partea părinților mei de, de, în perioada aceasta a Crăciunului, dar de un lucru care mi-e foarte, foarte clar și mi-aduc aminte perfect uh, că în perioada aceasta de advent, de pregătire a Crăciunului, mi-aduc aminte de seriile în care eram împreună cu părinții noștri și cântam colinde din minte, și cartea și locul și modul cum cântam. Astea lucrurile care, care contează și lucrurile care rămânem. De aceea vă încurajez ca și părinți și care sunteți părinți să faceți lucrurile ăsta alături de, de cei dragi de copiii voștri și cu siguranță își vor aduce aminte și vor urmări cântările astea pline de bucurie din perioada Crăciunului. Mulțumim, Nelțu! Prietenii, cei care mă cunosc mai îndeaproape, știu că în tot cursul anului salut de multe ori cu Merry Christmas, așa că perioada asta... Da, eu știu. Nici nu pot să mă gândesc la altceva, deși cred că trebuie să-mi schimb salutul. Mai obișnuiesc, în glumă sau în serios, să spun sărbători diferite. Oamenii spun de obicei sărbători fericite. Eu obișnuiesc să spun sărbători diferite. Într-o primă fază, oamenii râd când aud un astfel de slogan. Folosesc un astfel de lucru o astfel de urare, pentru că în adâncul sufletului îmi doresc ca sărbătorile să fie diferite față de ceea ce se sărbătorește în mod uzual. Și încet, încet las să există expresia asta în mintea oamenilor și sper că la un moment dat, într-adevăr, sărbătorile să fie diferite, dar diferența să fie în bine, nu în rău. Da. Vă mulțumesc că ați participat împreună cu mine la emisiunea din seara aceasta. Dragii mei, ca și concluzie finală, uh... Vă doresc să vă puteți bucura în sărbătorile acestea, în mod deosebit să vă puteți bucura de prezența Mântuitorului în viața dumneavoastră, să vă puteți bucura de prezența celor dragi împreună cu care vă amintiți de nașterea Domnului Isus Hristos și în același timp vă doresc să puteți să transmiteți un mesaj autentic cu privire la sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea nașterii Domnului, de fapt, celor din jurul dumneavoastră prin însuși modul vostru de viață. De aceea ce rămâne de făcut este să trăim aceste sărbători, să trăim cu Hristos în inimă și să-L arătăm și altora. Vă doresc sărbători binecuvântate și fie ca Dumnezeu să facă din noi adevărate unelte ale sale și în același timp să poată să ne aducă bucuria de care avem nevoie în inima noastră. La revedere!